vezet egy falépcső a Réfülöpi kilátóba, azt tudom, meg egy másik falétra a Vászói nagy vártornyába. Viszont ha azokra gondolsz, akkor bizony igen, csak eltévedtél. Nem, mi az itteni kopaszhegyre vezető titkos lépcsőt keressük.